صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر ارض النهرين وسنقتل كل الاوغاد صبرًا صبرًا, صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر ارض النهرين وسنقتل كل الاوغاد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر ارض النهرين وسنقتل كل الأوضى يا مسلم قم هيا واثأر فالدم في الشريان تفجر آساد الحرب غد التزأر وستقتل كل الأوضى يا مسلم قم هيا واثأر فالدم في الشريان تفجر آساد الحرب غد التزأر فستقتل كل الأوضى امرنا اباظات جيش الغزو سوف يباد سنحرر ارضنا هري وسنقتل كل الاوغاد ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان, أن يعبد الله ان يعبد الله mi smo svakom narodu poslanika poslali Allahu se klanjajte Ako mira se klonite Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastehdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الكرام وداتي المهتدين وسلم تسليما كثيرا وبعد نكون صحره الله سبحانه وتعالى وصلواته وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم برجعناكم شو jsme mówili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 Istijana, odnosno nije istijana, nego istijaze je traženje zaštite. Tako, početno traženje zaštite. Pa, smo objasnili šta je jedno, šta je drugo. Znači, isti'ade, traženje zaštite, jutročišta kod Allah, subhanahu wa ta'ala, a isti'vase, traženje pomeći kad nekim si po poklopi. Znači, da Allah subhanahu wa ta'ala izbavi i od agnatu nedađu. Kogod bude... Nešto od ovoga traži od nekoga drugog, mimo Allah subhanahu wa ta'ala, šta je uradio? Učinio je širk. Učinio je širk. Osim, jel' tako, a, rekli smo istilate, traženje pomoći od nekoga drugog, mimo Allah subhanahu wa ta'ala, u stvarima za koje znamo da taj drugi može da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao tu moć, da može tu, da ispuni. Pa smo naveli primjer Musa'a, kada je naišao, jel' tako, a dvojice su se su kobili, jedan od njegovog naroda, Fijarate uledi minši ubihi, pa je tražio pomoć onaj koji je bio od njegovog naroda protiv njihovog neprijatelja. Jel tako? Tražio pomoć, pa je ovdje potrebna riječ iz traženje pomoći u nečemu što ovaj može da pomogne, tako? Što mi, što mi znamo da mi je dao toliko moći, tako? Ali ovdje iz da pomogne od nečega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 o gurbetu vjeri, kako je vjera postala garim, je tako? Pa kaže pod poglavljem ajet a ma la jahuluku ši a umahum juhulakun zar čine širk, zar njemu Allahu subhanahu wa ta'ala poistovječuju, čine ravni onoga ko ništa ne može stvoriti, ništa nije stvorio, a sam je stvoren, a sam je stvoren Vala jeste ti jun alahum nasar, i ne mogu im ništa pomoći niti oni sebi sami mogu šta pomoći, ne mogu njih pomoći, ne mogu pomoći one koji njima i bade čine, niti oni sami sebi mogu šta pomoći. Pa ovaj ajat rasvjetlje znači šta? Besmislenost i glupost širka. Glupost širka. Dalje kaže ajat isto tako min min mir. one koji vi dozivate mimo njega oni kojima vi dove upućujete mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne posjeduju ni kožuljkicu onu tanku kožuljkicu kopranu onu tanku presvlaku preko košpice hurme jeli skoro hurme a Temr. Jeste li jeli skoro? E, kad jedeš unutra oko košpice ima ona tanka kožuljkica. A, bijela, je li tako preslaka? Ni to ne posjedio. Ni to nije u njihovoj vlasti. A kamo li da posjeduju hurmu čitav? A, a temr da ono okolo bude njihovo. Ne, ni unutra ona tanka, ništa. Razumijete, brać? Znači, Allah smanava tega na vode upući na to. Pa one od kojih vi tražite, oni ništa ne imaju. Ne posjeduju ništa, ni malo, ni veliko. Ništa. Pa je naveo primjer ove, mi nemao pojma ni zašto to služi, ili tako, sa sitne, te tanke, onaj koprene. Je tako? To je kao koprena, prozirno. Toliko tanko da je prozirno. A kad jene je samo smeta, tako, zapadne zazuve koje ima malo češte zove. Ah. Rozumijete, obraću? Znači, ništa ne posjeduju zatim podovim po, e, poslije ćemo u komentaru vidjeti kako ovi ajeti upućuju na što na odsutnost vjere, je tako na besmislenost širka i zastupljenost širka pored jasnoće tevhida upućuje na što na odsutnost dina, je tako ako je širk tako besmislen i tako glup i tako očita stvar širka tako, očito je širk zabla. A većina ljudi opet na širku. Ja tako. I jasno će ovi hajeta šta počinati da je ovaj din gari. tako. Da je spao na koji na pojetić. Kaže u Sahihu u danas a radijallahu an da je rekao: "Šud jennebi sallallahu alejhi ve sellem joma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu", pa je Kajfe yuflihu kovmun šedžu nabijihom? Fanazerat lejse leke minal amri še. Kaja Enis, an, i Rasul sallallahu sallam, na Uhudu, pa je slomljen njegov kutnjak, slomljen njegov kutnjak, pa je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam, kako će uspjeti narod, koji je povrijedio svoga poslanika, ili kako će uspjeti, znači neće uspjeti ljudi koji su povrijedili svoga poslanika. Pa je objavljen ajac u suri Alu Imran, Ti ništa ne posjediš, ništa nije u tvojoj vlasti. Znači, povrijedjen je Rasul Salva A.S. i na tu povredu šta je prokomentarisao? neće uspjeti, ali kako da uspije narod koji povrijedio svog poslanika pa je Allah subhanahu wa ta'ala odma objavio što ti ništa nije u tvojim rukama, ništa ti ne posjeliš, ništa nije u tvojim rukama o tome od Ibn Umar radijallahu anhuma da je čuo Rasula sallallahu alaihi sallam kako govori idha rafa'a ra'sehu min ar ruku'i firaka'ati l'akhirati min ar fejru kako govori nakon što se podigne sa ruku'a na zadnjem rekatu sabah sabah namazem da govori Allahum mal an fulanan Allahu proklet tog učini toga i toga nakon što bi rekao sami Allahu li hamidah radbena wa leke pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio fa anzal Allahu lejse leke min al amri še pa je Allah objavio ništa ti ne posiriš tebi ništa od te stvari ne pripada. Nije ništa u tvojim rukama. U drugom rivajetu kaže da bi poslije rukua, poslije rukua, kad je govorio to proklid, bio taj i taj, da je dovio jedu ala Safuvan ibn Umeyje vasuhejl ibn Amr val Harith ibn Hišam. Da je dovio to kad se vrati s rukua, da je dovio protiv Safan ibn Menjeta, Suheil ibn Amra i Elharita ibn Hisham, pa je objavljen ajet, leise lekemin al-emrši, ti ništa nije u tvojim rukama, ti ništa ne posjediješ ili znači taj amr, ta stvar nije, ti njome ne raspolaš, ne raspolažeš. O tome isto tako odebu Hureyreta radijallahu honom se prenosi da je kama Rasulullah sallallahu alaihi wa hina hine unzila alaihi wa anzir aširata ke o tome o ovom poglavu po o ovom poglavu po poslušajte hadith kaže Hureyre radijallahu honom ustao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam kad mu je objavljen ajat upozori svoje bliže, svoju najbližu hodbine upozori svoju najbližu rodbinu, opomeni svoju najbližu rodbinu. Ustao je Rasul s.a.v. i rekao Ya mašara Kurejši O Kurejši Evo kelime ili tako nešto slično Išteru anfusekom otkupite se Išteru anfusekom otkupite se La uđni ankum min Allahi šeja Ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći o kureiše, odkupite se, ja vam kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka min Allahi shay'a. O Abbas, sina Abdul Muttalib, ništa ti kod Allaha ne mogu pomoći. Ya Safiyatu 'ammat Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. La ugni anki min Allahi shay'a. O Safija, teć rasula sallallahu alayhi wa sallam, ništa ko ti kod Allaha ne mogu pomoći. Fatima, tu bintu Fatima, tu bintu o Fatima, kćerko Muhameda, seli mi mi ma Traži odmene od mog imetka šta god hoćeš. La min Allahi Allaha ne mogu pomoć. Pitanje. Zašto je ovaj hadith spomenut pod ovim poglavljem? Nakon što smo objasnili Hade sti i stijelate, pod ovim poglavljem, je tako, o besmislenosti širka i gurbe tudina, znači šta? Da je sve u Allahovim rukama. Sva vlast, je tako? Da je besmislen širka, sve je u Allahovim rukama i da niko ne može ništa pomoći. Zato je spomenuto ovaj hadid pod ovim poglavljenom. Jer Rasul s.a.v. očituje, je tako, očituje šta ništa ne mogu ja vama pomoć, Ništa vam ja ne mogu pomoć. Pa ćemo čitati komentaru za Allahu pomoć polako. Pa kaže u komentaru, znači ajet zar čini širk, zar poistovjećuju sa Allahom onoga ko ništa nije stvorio, a sam je stvoren. Kaže u komentaru, ovo je slučaj sa svim što postoji.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 dalje nastavlja ajet, ne mogu njima ništa pomoć, niti sami se, sebi mogu šta pomoći. Pa kako onda od njih da se pomoć traži i kako da ih poistovijete sa Allahom, a šta je ovdje poistovijećini, a i jušini kune, kroz toga poistovijećuju to nešto drugo, kako poistovijećuje sa Allahom tako što im upućuju do dove, posvećuju i ba i širkćin. Širkčin. Širkčin.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 Drugi ajet, oni koji dozivate mimo njega, ne posjelju ni ovaj qitmir, jel tako? To je, znači, ona koprenica, je tako? Ni to ne posjelju, ništa ne posjelju. Isto tako, ovaj ajet upućuje je našli, na besmislenosti Na i na bratil širka. Jer ajet iza ovoga nastavlja šta? In te du'uhum, la yasmi'u du'a'akum, walau sami'u, mesteđavu lakum. Ako vi njih dozivate, ako bi vi njih dozivali, oni la jesme'une du'a'akum. Oni ne čuju vaše dobe. Svahana Allah. Dozivaš liju toga i toga. Dozivaš jel' tako? Ovoga i onoga. dozivaj koga god dozivaš, mimo Allaha ta šta on te ne? Ne čuju. Ne čujete. Čak i kad bi čuli. Ne bi vam se odazvali. Čak i kad bi čuli on vam se ne bi odazvali. Zašto? Zato što oni već Sta? znaju svoje stanje i znaju da je taj vaš ibadet bacili. tako? I oni taj ibadet, kad bi znali za njega šta, mrzili bi ga i prezirao i odreće ga se i odreći ga se na sudnji. jak furune i nastavlja dalje aj. Oni čak i da vas čuju ne bi vam se odazvali, u jak furune bi širikiku. I zanegirat će vaš i vaš šir, širk. V yekfuruna bi širkikum izanegirate vaše vaše ibadate na sudnjem danu. Na sudnjem danu će yekfuruna bi širkikum wala yunabbi'uka misl khabir, i nikot te ne obavještava kao ona koji je dobro u svemu upoznata. Je l tako? On te obavještava toć sigurno bit tako na sudnjem danu. Je li tako? Šta ovih će Negirat, kufru učiniti u vaš širk. Šta je ovdje širk? Vojak furune bi širk ikom. će učiniti u vaš širk. Ovo što se malo prije spomenuo. Inted Ako vi njima dove budete upočivali, one vas neće čuti. A na kraju toga oni će kufr učiniti u vaš širk. Pa Allah s.a.a. tu u vašu dobu, nekome drugom ima, Allaha ovdje naziva širkom, doslovno I kufr će učiniti u vaš Širk. Pa je ovo znači njihov ibadet se naziva ovdje doslovno šir, širkom. Ovdje i niko te ne ono obavještava kao onaj koji je habir. Je tako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o, o sebi. Ovome, o svemu ovome. Najbolje te obavještava ko? Allah subhanahu wa ta'ala. Jeste li svatili kontekst ajita? Da. Nakon toga hadith. Je tako? od Anasa, radijallahu an, da je Resul, sallallahu alaihi sellem povrijeđen. Prenosi taberani u hadithu debu umameta, radijallahu an, da je Abdullah ibn Qam'ah gađao Resula, sallallahu alaihi wasallam, i na, na danu Uhuda, jel tako, biti na Uhudu, pa ga pogodio u lice, jel tako, i slomio njegov kutnjak, kutnjak slomio, jel tako,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 i sam Rasul sallallahu alayhi wasallam je na liću imao kacigu, tako? Pa je pogodak bio kroz kacigu, il tako? Kroz kacigu. I kaciga je zapravo povrijedila Rasul sallallahu alaihi Savila se i polomila, zabila mu se, znači uvijen. Sallallahu alaihi sallam. Mm -hmm. pa uzmi ili eto ti, a ja sam ibn qam'ah. Pa je raka Rasul sallallahu alayhi wasallam eltako aqma akallah Allah te Allah te sve tako u tom kontekstu pa je Allah subhanahu wa ta'ala natovario na ovog čovjeka znači mi tako kažemo dao da ovog čovjeka da se na njega oko mi dromedar znači mužjak veliki ogromna tako, pa ga isikao na komani Spomni Ibn Hisham da je Utbe ibn Ebi Vakas pogodio Resula s.a.v. i da mu je on slomio kutnjak. Kaže imam kurtubi kutnjak. Na arabskom jeziku se zove ruba'i od arba'a. Je Imaju jedinice, dvice, četvorke. Kaže četvorke su u, stvari, u arabskom jeziku ruba'ije svi kutni zubi. Sve se zovu četvorke. I svako ima, znači,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 Ništa tebi... Ništa tebi od ove stvari ne, pri... ne pripada. Kaže Ibnu Sahak, tebi ništa od suda o, o, o njima. Znači ništa, ti od, ništa od propisa, ništa od presude, ništa od suda o njima, tako od presuda, znači za njih, za ove koji ste povrijedili, nije u tvojim rukama. Tebi pripada...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 je poznata stvar da je rasul salahu aselem dobio i to se zove konutu na uazi. Jel tako? Kunut kad Muslimane zadesi kakva? ne će, jel tako? Pa je rasul sala selem dobio protiv ovih ljudi. Zato što, zašto su spomenuti ovi ljudi? Zato što je ovo, ovi, ovi ljudi znači safvan ibni Umayyah, Suheil ibn Amr, je li tako? El Harit ibn hišam to su ljudi koji su stajali iza svakog zla. Sve što se dešavalo u rasula salah i selovim Muslimanima bilo je sebe ovi ljudi, među njima jebu Sufjan, tako? i tako dalje. Pored toga što su to znači ljudi pokretači svake nedaće koja se dešava u Muslimanima, šta Allah subhanahu wa ta ta'ala porad svega toga jel tako nije udovoljio do ovi rasula sala. Nije udovoljio dobi Rasula sallallahu wasalam, naprotiv objavio je ajte u kojim nas podučava i njega Rasula sallallahu wasalam, nije vlast, znači od njegovoj presude i tako dalje, u njegovim rukama. Iš kako ide dalje leysa neki men Ameri sheyhin, sheyun aw -ja ali, aw ya -ja adziba. -ja -ja Ili da je Allah subhanahu wa taala da im oprosti, Ili tako Ako se pokaju da im oprosti. Ili da ih kazni pa innam valim ono, oni su stvarno, valim, je tako, zaista, zulomća, ali nije stvar tu u tvojim rukama. Allah tela ako hoće da im oprosti ili da ih uputi. Pa kaže u komentaru, pa im je Allah s.a. oprostio, pa su povjerovali. Pa je ovaj ajet uputio na to da Rasul s.a.v. u njegovim rukama nije ništa, osim onoga što mu je Allah s.a. dao od moći, li tako? Kao i svakom, drugo. Ništa nikom ne pripada. Osim onoliko koliko mu Allah, subhanahu ta'ala, da da. Pa u suri džin, kul inni la amliku lakom norvan, vola rašeda, raci, ja vama ne posjedim nikakve štete. Znači, niš, nikakve štete vam ja ne mogu nanijet, niti rašeda, niti vam mogu dati razboritosti, niti vas mogu upu, uputiti. Ništa nije u mojim, u mojim rukama. Zašto ovo se posebno podlači? Posebno se podlači zato što ljudi šta nisu razumijeli. I danas čini širk i upući u dobe kome? Rasul, s.a.v. A Allah, s.a.v. narazi, Rasul, s.a.v. šta? Kul la amlikuli nefsi nefa'an vada dardan ila ma aša Allah. Reci, ja sam sebi ne posjedim nikakve koristi ne mogu sebi donijeti. Niti štetiv, osim onoga što Allah hoće. A tako? osim onako ili, onako ili ono što Allah hoće, sam sebi, nikakve koristi niti štete ne mogu učiniti ni na nijeti. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَسُ A kad bi ja poznavao gajbu, Al -vedin. kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul s.a.w. da kaže i da ostane u Kur'anu da se kaže, da se uči do sudnjeg dana. La u konto Alemon Labe min Aliri,me Messen Jesu, kad bi ja zna Gaj. Kad vi ja poznaval Gab, ja bi mnogo dobra sebi pribavio i nikad me nikako zlo ne bi? Zade se. u kon Alemon Rabecerto min Aliri ja bi mnoga vlaga sebi. svašta bi sebi Tako mnogo Hra pribavio Ome Messen Jesu i nikad me nikako zlo ne bi zavisilo. Ništa me od zla ne bi in ana illa nadirun vamaširun li qavmi uminun a ja nisam ništa drugo osim samo opominjač i donosim radosne vijesti ljudima koji vjeruju. Zamislite, poslije ovako jasnog ajeta walau kuntu a'lamu al-gajde lestakthirtu minal khayt poslije ovakvog jasnog ajeta poslije ovakvog jasnog ajeta priča nam brat profesor, nastavnik fironauki, uči djecu u škole da resul sallallahu alaihi sallam zna gajb. Pogledaj ajde. Jasni ajde. Kul la ja'lam men fisa ma vati val ardi lgajbe, illa Allah reči ne zna niko ni na nabesima ni na zemlji, gajb osim Allah. Evo ovdje, kad bi ja znao gajb, kad bi znao. Što znači to? Da ne znao. Tako. kako to da bude povrijeđeno i tako dalje svata dobroće i opet pored tako jasnih ti ljudi kao da nikad ANA ne čite kao da nikad nisu čuli za o ja. i onda se neko nama ibrati i nama se čudi što mi kažemo kjafer a šta je to drugo šta bi drugo bio nego kafir. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da niko ne zna gaj. Rasul naredio Rasul sallallahu alaihi wa sallam da kaže da ne zna gaj. To tako. I on pored toga poslije toga kaže šta? Da Rasul sallallahu alaihi wa sallam zna gaj. Kako da zna gaj? I tu, da Rasul sallallahu alaihi wa sallam sad mrtav u kaburu, iz kabura, zna sve šta ko radi svaku setnicu gdje ko tako da znagaj. Lovasta. Da Allah satchu. Pa kaže dalje: Upozori svoju bližu rodbinu kad je naređeno, wa i upozori svoju bližu rodbinu. znači da je Rasul sallallahu alejhi sellem ustao i rekao: Otkupite se. Šta znači otkupite se? Jer otkupite svoje živote, jel tako, sami sebe odkupite od Jahennama, od Jahennama, od Jahennamske vatry, oslobodite se od Jahennamske vatry, čime pokornošću, jel tako, odkupite sami sebe od Jahennama, čime pokornošću Allah subhanahu wa ta'ala, jer je siena, siena spasa od Jahennama šta je? Kolka je cijena? Pokornost. Tu je cijena. Imaš robu koja se zove da budeš spašena od džehanama, na toj robi piše i šta? Pokornost. Naš on je ne automatski što se lijepi. Ah. E eh, na njoj piše pokornost. Allahu Subhanahu wa ta'ala ostavljanje širka, te Ibadat hit. I samo Allahu Subhanahu ta'ala. Pa kaže Rabb Jankom, Ankom, "Min Allahi še Ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći. Znači, nimalo malo vas od Allahove kazne ne mogu zaštiti, zaštititi. Pomozite sami se, se sami sebe otkupite. A ja, ja vas ni malo od Allaha ne mogu zaštititi I od njegove kazne. vi trebate sami sebe da otkupite. Odku, Kako? Svojom pokornošću Tevhidom, ostavljanjem, ostavljanjem širka. Pa kaže ovdje doziva o Abas Amidžu, doziva tetku doziva svoju čerku pa ako njima ništa Rasul s.a. ne može pomoći od je kazni i ne može njih zaštiti Jel tako od pa kako će zaštititi onoga koji se popeo na Miber i kaže šta ja Rasul Allah ne može pomoći svojim najbližim kome će poslije moći pomoći je li tako njih ne može zaštititi to od Allaha nimalo i od Allahove kazne nimalo. Dok je živ. Dok je bio živ, je tako i dok je bio tu, kaže ne mogu ništa pomoci. A kako da pomogne nekome kom se obrati posli poslije toga? Jel tako? Pakad. Rasul sallallahu alejhi ve otvoreno kaže svojom Ameđin svojoj tetki, jel tako, i svojoj kćerki, a one on govori ništa osim istine, onda ti vidiš ljude šta čine i šta rade i vidiš dubinu njihove zavode i vidiš šta, šta ti postane jasno, kako je odsutna prava vjera. Zar dakle, tako? Ti vidiš da većina ljudi šta upravo rade sve ono što je suprotno ovim ajetima i ovim hadihima i vjeruju tako i pričaju tako. I pričaju tako. Šta onda shvatiti na kraju? pored tako jasnih dokaza, da je toliko ljudi baš u zavodi baš po tim pitanjima, tako jasno pojašnjenim i objašnjenim, i decidno definisanim, kroz tekstove korana i sumnete, onda vidiš, ha, onda vidiš, je tako, odsupnost ove vjeri, da je ova vjera stranac među ljudima, stranac s ljudima, većina ljudi davno ostavili ovu vjeru. Davno ostavili ovu vjeru. Pa kaže ovdje spomenuli nekoliko pitanja. Prvu tefsir, ova dva ajeta, protomačili smo, jel tako? Pa zatim su spomenuli događaj na Uhudu, jel tako? Objasnili. Zatim smo spomenuli da je Resul s.a.v. učio kunut na namazima osim na vitru, jel tako? Ovdje je spomenuto na sabavu, u drugim predajama i na akšamu. Jel tako i na jaci da jučer ju kunu, a da su vas Haveri do Anu šta su radili? Aminali, jel tako na njegovu dovu mi kažemo amina, jel tako? Učestovali sa njim u dovi tako što su govorili Allahu usliša, Usliša uslišaj. Jel tako? On uputi dovu oni svi kažu? Ja Allah usliša, tako? Četvrto, Ovi protiv kojih je dobio Resul Salariza? Šta su oni bili? Najvjernice. Keferi, znači, bili su Mošeci. Jel' tako? Zatim da su, pored toga što su bili mošici, znači, učestvovali sa Mušicima i radili većinu onoga što su radili je Jel' tako? A šta su mošici radili? Vrijeđali, povrijeđivali i nastojali da ubiju svoje poslani, poslanike. I ovi mošici nisu ništa bili druga, drugačiji. Je li tako nastojali su da ubiju svoga Poslanika. Isto tako šta je od dijela mošnika da znači e, kasapi iz Krnave mrtve jel tako ubijene, poginuli, da kako su to kod nas kaže, masakriraju, masakriraju jel tako tijela mrtvi, što u suštini nema nikakve veze sa tako pobijeni popada, tako nema nikakvih onaj potrebe, potrebe zatim nikakve logične, znači ali je to bilo uvijek djelo moši moširika, kad ne smiju živog, onda moratog, jel tako? Znate li da mušici ne smiju živom jjen sanu da naš i kad mogu. Zašto mi gledate v lijedu, znate li zato? Ne smiju zato moraju mrtvog naći. Tako. Pitali su, pa naj, četnica. Jednog balija sjedi u kafani sanjima pije. I tako sjedi sa njima pio često i jednom ga videli sa nekim bradanja Kaže, jel' i vrati, tamo su oni vahabijali, kako? Smiješ? Što, kako smiješ? Kaže, oni su opasni. Što su opasni? Kaže, oni su klali u ratu. Kaže, i vi ste četnici, i vi ste klali. Jest, kaže, ali oni kolju u trijezni. <laughs> <laughs> <laughs> to ne smije trijezati. Ono s trijeza ne smije. Je prvo Jeste razumeli Znači, od kad se napi ne smije trijeza ni da ti navodi. Kad može, eto, ti sa sveza, ne možeš mi ništa. Ona koji je treza, ne smije da te navodi, ne smije da čamra lopala. Mora se dobro napiti da mu izgubi pamet. Zamislite, to je tu bjede. Zavislite, taj ponor. Što? Zato što on dobro zna da je pogrešno ono što radi. A što ti kolješ treza? Zato što dobro znaš da je istina ono što radiš. I da je pravo ono što radiš. I da u tome nema malo zuluma. I da je to Allahova pravda. I da je to Allahu drago i milo djelo. I da ćeš zato biti nagrađen I ti radiš trijezan. Bismillah, Allah, akvor. Lej se lekemin amri še. Znači, objašnjenje situacije, na koju situaciju Allah s.w.t. objavio ovaj ajed, tebi ništa ne pripada tebi presuda, on jema ne pripada. Zato je Allah s manu tela posle toga objavio šta? Ili da im oprosti tako da se pokaju ili da ih kazni. Pa, ih, pa im je Allah s manu oprostio pa spovjerovalo. Zatim učenje konuta u nedaćama. Zatim prozivanje, znači pojedinaca po imenima. dovi u namazu protiv njih. Zatim proklinjanje pojedinaca, znači poimenično. Zatim priča Rasula s.a.v. i događaj kad mu je objavljeno upozori svoju bližu rodvina, je tako? Zatim kaže ovdje ozbiljnost Rasula s.a.v. u usprovođenju onoga što mu je naredjen. Čim mu je objavljen ajet i upozori svoju bližu rodbinu šta? Odmaj sazvuk reši i odmaj upozori upozoriv i to sa punom ozbiljnošću tako i čvrstim nastojanjem, toliko da su ga proglasili ludi. ludi. Šta se danas doga događa? Pitam se. Kad god nastupiš ozbiljno, s krajnom ozbiljnošću i čvrstim nastojanjem da ljude pozoveš u DIN i ovu vjeru šta bude? Budeš lud. Tako? Budi će proglašeni ljudi. Tako? Eh, kad bi mi izašli sad dole na čaršiju i najveću laž bubnuli, li tako? Nešto, pričali bez veze. Slušali bi nas po čarši. i Izgledali bi im tako, malo možda zanimljivo. Ha. I većinu tih laži koji bi mi njima prosuvali da nas od toga sačuva Ljud bi i prihvatili možda i neki malo nevjericom, ali prošlo bit Ali kad bi mi sad sišli dole i stali i rekli, ljudi, samo Allahu ibadat činite, Allah vas je stvorio, pobrijećete i bit proživljen i polagat ćete račun za svoja djela, Zamislite tu reakciju. Zamislite. Zatim, riječ Resula s.a.v. ništa vam od Allaha ne mogu pomoći, je tako? Onaj. A on je najodobraniji kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Pa kad on tako doslovno kaže ništa vam svojim najbližim, ništa vam kod Allaha ne mogu pomoći, onda znači to otkriva dubinu zabljude oni koji misle da neko drugi koji je ispod njega Mohameda s.a. od takozvanih evlijaha i tako dalje, da neko drugi može nešto pomoći kod Allaha. To su za zavu. Kako onda, poslije ovih ajit i ovih hadita, da ne bude mušlik onaj koji digne ruke i doziva nekoga u kaburu i kaže, pomozi mi kod Allaha. i traži posredište. A ovdje Rasul s.a. za sebe kaže da ništa vam ja ne mogu pomoći, nego imate šta? Allaha njemoje. Njaju budite poko. Prema tome, postaje jasno znači danas šta? Otsutnost ove vjere i odsutnost teuhida, odsutnost te odsutnost te u srcima, a odsutnost i teuhida kao imena i pojma. Evo vratite svjedoče nisu znali, jel' tako čuo nešto te šta je to teu tamo nešto? tako a, Možda misli neki, ona notarija pozna, je li tako? A, tako vreću, znači odsutnost tevhida, odsutnost tevhida. Ha hi a suduh islami kadima, kadima. تنفض عنها قبار الدل والهوان لتكتسح أعوان الكفر والطغيان فقد هبت رياح النصر من أرضهم حاملة عاصير الدمار لتجتد الكفار إنها الفلوجة إنها أرض العزة أرض الكرامة أرض الاستبسان والقوة فصغرا يا بلاد الرافدين فإما رصر وإما شهادة kun kanarif fil faluja ممجوجا أرسال عز والجهب So oh, no. في ها في سيجا بل قد خيع للعدو فينا فشهاده محجوجا جاء ان نائحون اذ القبور مصيرهم ومصير اهل الجدال المعوجا خل وجها للسرنا قد نون الفوارس اذ تنمي Zinna hodin Falfa'lhova mi wa'zatim Masmu'ja